që nuk duhet shumë për të analizuar dhe të vijesh të këto përfundime. Muslimanës sëtë pa dushim ngecin gjitha këto rrafshe, në rrafshën ekonomik, në rrafshën social, ma dje edhe në rrafshën indikimit politik, nuk kanë nuk kanë kan qasje për zirën e përlemeve të tyre vetanake, mos të lasim ndë një mision të të tërpatson të të të në këndë në botë. Gjitha shtonë në rrafshën në shtarak, janë të mvarur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 po shkoj njerës e njerës dhe gjendja e këti umetit nuk po përmjërsohet në kuptimin e përgjithshmë edhepse përgjëzimet e përmjërsimit ka vashdimisht. Andaj, në tërsin e këture analizave që tentojnë ta zberthejnë problemin e muslimanve dhe ta gjenë burimin e këture problemeve, sa ashtë si kur qëtje e përmenë ekonomike, sociale, politike, që farë dhe qoftë, ne që shpërsojmë që jemi të ndriçuar me udhëzimet e Kur'anit dhe Sunetit dhe ndjekim rrugën e të parëve të selefëve duke i referuar analizave dhe temave teksonë tyre që i kanë trajtuar diëtorat ton, edhe të kohra të kaluara, edhe të kësaj kohe. Të gjitha këto analiza që i ti përmend në nuk janë me rol vendimtar në këto lëndë. Do të thotë nuk mund t'i mohojmë E e kan një ndikim, por nuk kanë rol dhe ndikim vendimtar që të jetë gjendje ot eksesoi për shfarësyje. Ngase përpara musliman kur ishin që nga Kuaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Sallallahu alajhi wasallam. Kur ishin raportet fuqishme me Allahun asaj çel. Kush e konteston për shemb ë uh, udhthimin e mirë të bukur, udhthimin e sigurt që e bënin asë hapt e pejgamberi sasë në dretim të Allahot, asë gjithë, asë kusht nuk e këtë sënë këtë. Në anën tjetër, për shambull, gjendë tjën e ekonomike e ishte shumë më e vërshisa e jona, që jepë të kupton, ajo pengante në një sa rasta, por nuk pengante në, në mejdanën që ne poflasim. Gjithashtu dhe gjatë viteve mëralë, dekadeve mëralë dhe pas pejgamberi sasë, musliman nuk ishin matë në dikim të matë të fuqis,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 ku është problemi? Problemi nuk është të këto, si kurse të seka, për problemi është të kështë shtremrimi i mësime vetare, keqkuptimi i fesë. Dhe kur flasë për keqkuptimin e fesë, kam përshyvem keqkuptimin e roli të fesë dhe ndikimit e saj në jetën tonë, për njësisi i fesë, dhe keqkuptimin e shumë dispoziteve të fesë dhe roli të tyra në jetën tonë të përdiqme. Për shambë,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 Nuk duhet të kërkan islami leje, në falë zotëri musliman, am lejan që ndikoj këtu, apo nuk duhet kështu, por duhet të gjithë të atë dyrë të hapim. Dhe të themi i kësa e feje, fëtu, edhe ku të duash në drysha, shta, larga, presh, në dërta, qëfar të duash? Je i misarë në shtepin tonë. Kësile misarë dhe islami nuk pojëgëzën këtë kuë.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 dhe të dalim me këmbën e djathtë. Kur të futemi këtu kët, kur dalsh jukët jo tash diçka të tरथua. Apo kur të urinosh, duhet të ish i kthyer në detym të caktuar, nuk bën të kthiersh gatibla. Edhe këtu kat kthehem, apo. Po. Kur të bësh marrdhoni tash me gruan, mëson pega mëson, madje thot pega mëson, kur dikush nga ju e kryen nevojën që ka me gruan aty, mos të ngritet para përfunduar gruaja. Shekoja ne këtu përzihet. Pastaj flet pejgamberi sa sollem për gruan si të pasurohet nga cikli menstrual në detale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 zhvillim ekonomik, luftim dukrive negative, këto feja, çfarë ka të bëj këto fej? Sikur më kujtohet një ignoranti kësa natyre thonte se si e shrrën feja problemin e mungesës së rrymës, tani thonë te kështu. Kë, ignoranti nuk e din don rolin e islamit. I themi po, Islami na mëson se si mund të kemi rrymë vazhdimisht 24 orë. Donëmi gatshëm t'u asrojë njerëzve këtu. Kan plan nga Kurani si mund të kemi rrymë 24 orë? Kan plan nga Kurani si mund të kemi ujë 24 orë? Apo, në këtër është musliman të qalojnë me të madhe. Kanë keqë koptim. Dhe këj keqë koptim i bënë pasaj që të huazojnë më drejtë të huaja, dhe të lërgujnë nga feja lojën le wala, dhe pasaj në këto huazime të ndodhin gjurime. Shikosa bukur është kjo? Në huazime, mm -hmm. ndodhin gjurime. Apo, dhe pasaj një musliman është i kaltert, një është i koqë, një është i zi, dhe pasaj këto në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 sil kët realitet dhe po e arnjos edhe më tepër, po arnjos edhe më tepër për të bënë të fuqishëm kët realitet që e përmentim ajë le shum për të dëshiruar. Ço tho të hë zgjërtim shigjetat në katër kundër, domethënë. Nëse ne mendojmë që un nuk jam i gatsh të kujtoj fenomenime për shkak të shkaqeve ekonomike që kam, për shkak të shkaqeve sociale që kam, për shkak të faktorëve politikë që ndikojnë, që un mos e kujtoj fenomenime, i themi jo ktheja, është ajë që të ndihmon ty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 dhe gjithdoherë sarë tentojt të keqkuptojt dhe që nga feje internante aji me autoritetin e ti. E për këtë kemi shumë shambuj. Për shambu në një rast, një nga asap të pegamire të samë ishte i plagohësën nga lufta. Dhe posa ra të flaj, në këruzuën e mëngjes, ishte zhuar uh, gjunob i papasër. Dhe kështe shumë plagë. Kërkoj nga shokët e ti diso konsultime se qëfar të bëndëte. Dhe të gjithë një zëri i thanë, pa pusit po la mburrë me këtë varr, me këtë plagë. Ma gjini rrug dalë me me me me dhëme të imum me këtuën, jo ja, e than përdisa ka ujë, për ty nuk ka zgjidhje. Dhe çfarë bëri ai? Pdo shem e dëgjoi që qyteti shoqëtu atij. Dhe posa u la, vdiq. Asim dikuën plagët. Kur ndoje kët Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. A tha pirë la të çoft vdi që dhe nuk pranove lecimin në të kuptimin bërënur, a e uroj kështu, pegame sëmë? A i tha shukve ti, kështu duhet t'jeni, burra, ju të soni për, t'jeni kështu të qëdru shumë finë, të fort. A u tha kështu? Jo, kjo është një tentative rëzikshme për kështu kuptimin e fes, për kështu kuptimin e dispozitave, kështu kuptimin e lecimeve në fe. Dhe tha pegame sëmë, kateluhu,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 ka interes në të, nuk sënohet për mesoj kënësia Allahot, nda i tha o, oh, Muhammed, bëhuj drejtë <të> Muhammed e lësëm bëhuj drejtë ata e rëtha, pejga më sëmë, oj, hak mirë për ty nëse unë nuk jam i drejtë, kush për tjetë i drejtë o, mirë i u revoltuar shumë dhe tha më lehu i dërguar e Allahot të vras këtë armik të Allahot tha, pejga më më sëmë, nere nga se, nga kurrizi ti do të dalin pasardhës të cilet do të bëjnë kështu, kështu, kështu, do sa që do të ashtojnë këtë kuptimin e fesët dhe më tjepër. Andaj, ka pas tentativa në kohët pejgamerësëm, por kanë qinë rastët të izoluara. Dhe ndikimi i autoritetit të pejgamerit së so sëllëm, ka bërë që ato të vdesin moment. Por pejgamerit së so sëllëm, duke ditë se do të vdes, dhe autoritetit më nuk do tjetë prezent. Dhe munges e këti autoritet do të bënd që njerët pasaj të marrën të drejtë, të komentimit të gjelave si kur sa ta dojnë, ka përmen pejgamberi S.A.S. do të të të të tëtë, se do të kjetë njësë të t'ilë. Do të kjetë. Në ka përmen do se si realitet do të ndodhë. Dikush mundot, po si këmën si me këçku për t'ufinë, thejme se ka përmen pejgamberi S.A.S. si kjo do të ndodhë, andaj mustë mire minë ne me i n Se nuk do të ndodh kjo, është e pamundshme. Ju jo thimi se do të ndodhë dhe ka ndodhur. Andaj mos të mirëminë me ignorimin e këtij realiteti, të këtij kuptimit të fesë, por të mirëminë me dy gjëra. E para të ruhemi që mos të bëhemi të prekur nga këtë kuptim, dhe e dyta të kemi rol konstruktiv drejti për problemet për ta shëruar. Sa njerëz sot për shembë e injorojnë këtë çështje. Thonë ka njerëz që thonë nuk duhet muslimana të umat ligjërat. Ka se muslimanët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 edukuar Ndhe. në frymën e uzimit të Koranor. Ne e kemi më sanë të të edukojmë. Po e? normalisht. Normalisht. Andaj thamse ka paralelnuar për këtë ngjyrë Muhamedi salla selam. Ne nuk duhet të injorojmë, por duhet të ruajmë që mos të bëni pjesë tyne. Andaj ka thënë pejgamberi salla selam shkurtimisht në dy hadithe. Hadithi por quhet hadithi Hawdeth. Hawdish ka është? është një pos i mal, inshallahu xalla wala do të jap të dërguarit të son ditë gjykimit. Uji i thjesht një uj i shishëm i ëmbël, thëtë Muhammedi Alehi sëzëm, kush pin nga e uj, nuk do të etet pas ti kurma. Një uj, subhanallah, a që i bekuar, që do fik të fikë etin për e cishën të kënjëri ju. Do të pin uj pasaj nga knatësia, për jonë nga nevoja më. Pashka këse kapir nga kjoj. No, no. Dhe thëtë për e gamberi sëzëm, enë fara të kum, e ndër haud. Fara të kum, onë jam aj që do të ju pres juve të k thot pejgamberi saollë gojtat e tijën sa numri i yjeve në qiell dhe çdo kush nga umeti i tij do të ketë gojtrë ditë të posaçme. Ndërsa Nikoçiri këtipusë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Naprat tek pos te çdo kujt i jap ujë nga dora e tij. Qëshnder. Lutsim Allah na mundson. Amin. Amin. Alak. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke ardhur grupe grupe nga umetia, tinëroj në moment. Në moment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 duke qenë aje rrële është e mirë, ose qoftë duke o thënë në një qëka njerë që është e mirë, e që aje rrële është e keqe. Dhe atër në këtë rrasotë Muhammed, suhë kanë, suhë kanë, limën, dhe delebaadi, turë po qoftë atyre, që ndryshuan dhe prishën pasmeje. Andaj, kjo është një, kjo është një parelemrim irëzikëshëm nga anë e pegambelesom se së dhëtë ketë individ dhe grupë që dhëtë bënë protagonist të keqkuptimit të fesë. Dhe di, adit i dytë, thëtë pegamerit, së samë, është për jetën tonë, kjo është e për botën arshme, po, a tha për këtë botë. Muhamidi s.a. Se tëti ale nësi sënauatu në khaddaat, dhëtë vinë të kënjerëzit kohëra të liga, kohëra të mashtrimeve të mëdha. Nga mashtrime të mëdha, mashtrime të kur vinë, Kur ka kaç kuptim? Në qofsoni 100 e kupton drejt, a mund të më marrëmu dikush? Jo. Po kur e keç kupton një gjë, nuk e di, atëra ja be habsitë ku do të marrëu. Andaj falku që është ku dhe vite të mashtrimeve, vin atëherë kur ka kaç kuptime. Në njëri që e kupton mirë, për shembull, e kupton mirë vlerën këti e këtij aparati ose vlerën e këtij kompjuterit, për shembull, nuk mund ta mashtroj ndosht ti a blen me çmim të lirë nuk mundet nga se kupton. Po ku nuk diu çfarë, këtë e kuptoj që nuk e di realisht duke kuptoj reali vlen aty, atëherë bëhem objekt i përshtatshëm për mashtrim. Te sikaj kët lidhje me mashtrimet dhe kët çkuptimet. Për këndon ton. Tha do të vinë vite të mashtrimit. Si pasoj mashtrime voi dërgoi Allahu, si pasoj kët çkuptime dërgoi Allahu, çka do të ndodhë me neve? A vetëm do të na mashtrojnë dhe kraq apo do të ndryshojnë tek një diç? Nga realiteti, kështu më rendi. Tha pejgamberi sa po do të ndryshojnë shumë, po do të ndryshojnë shumë. E, ne, ne po e komentojmë këtë nga se pejgamberi zonë më tha se si tërcia okay. dihten do të vinë njerëz vitet mashtrimet. You kept the bu fiha sadik. Nëri u që është i drejt, i sinqert, i vërtet apo do të shpothat gënjeshtor.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 kur bari ideleve bëhet ujku Çfarë realitete është kjo? Është një realitet të hoqë, të e hot që unë dështrova ta simuloj pas asnjëtentë ndon të përditshëm me realitete, por do të duhet të shkụpuleni për një absurd të shkurtër. Dhe. dhe duke që në fllatin të ndëruar motra të vëlezër në fllatin e këtyre fjalëve, çishë e para me hollazim e kanë ngjyrime, edhe me atë ku profeti jon sallallahu alaihi wasallam na kërcënon dhe thot turb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 njësi të shumë të qenit duhet t'i kuptojnë. Dukë i filuar nga besimi, duke i filuar nga dispozitat, duke i filuar nga e, raportet e ndërselta me zvete e kështëmerat. Mirë po, këtu duhet vëqe i disoqerat të posashme. Besimtarët ose njërin përgjësi, njërin të të për detshme, ose balafachohen me mirësi dhe begati dhe duhet të falendruen, ose balëvaqonë me sprodhët të lashe dhe duhet të dinë si të të ikalojnë. Më nëzin këtë rafsh, na duhet shumë të kuptojmë finë drejtë, si të falenderojmë dhe si të bëjmë sabër të ikalojnë. Për shemblë, në qoftëse, marim begati që i ka njëri, dhe e pyesim këtë njëri, musliman po thëmë, a dinë të falenderash Allahun si të kamësuar fejote për këto begati?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 Na duhet që ta kuptojmë se kët begati çka, nga kush e kam, çfarë duhet i them atij dhe si ta përdor kët begati. Përgjigjja i në të gjitha këto pyetje më bën falendërues ose më bën jo falendërues. Dën këtra është na duhet ta kuptojmë fen drejt. Nëse e, e marrin paraqysh këto pyetje që e bënë çfarë duhet të kuptojmë? Të kuptojmë se si ta falendërojmë Allahun. Si të jemi ro falendërues ndaj Allahut. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Ikëse më ka të faldra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 dhe së e gjim pejgamberin sa ose lëm, kështu dhe prënte, dhe qëfar tha? I tha gruja ti Aisha radiallana, o i tërguri Allahut, parë me ndokë për gruna e ti shtë i veprimi qëtetëshim, i lene më për neve. Thas, tërkjë mund, tërkjë engajëm, tërkjë përkushtim dhe Allahut azogjen, ndërsa ty Allahut i ka falen gjitha më katët, qëfar tha pejgamersën? Efele akuno abden shëkura, e si mës ta bëj këtë, dhe të tëtë të shika sëmbetet për të dëshiruar për neve për cindro për falendrues në qovësikim përshë mëkatet tona adhurimin tonë, angajimin tonë përbal figure se Muhammed sërë Allahu al-sërëm ma dje me tërkët angajim, me tërkët subhanë Allah për ullje adhurim të vazhdo shumë, largim nga mëkatet tër jetë e përkushtuar Allahu gjalla gjelalu a dinë si e përmëndën të namazët i gjithnatës në sejqë dhe të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 Në falënim e xojë natyrë, na i mbyll dyta ankesave. Nuk kemi sfunduar i mankesave. Qet nuk e kam, kët nuk është nuk korr, nuk din. Kësh problemi kët. Duhet të di që jinia profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë nga ana ekonomike. Shumë ka qenë i larrit. 3 ditë me radhë nuk ka pasur ushqite ngopa sikurse e din. Edhe falëndërues gjatnaves. A ne duhet ta kuptojmë kët? Të jemi rrob falëndërues dhe Allahu. Ashtu që. Dhe kur ta kuptojmë kët drejt në mbejtë të kuptumë se timi edhe robë duruës, të duruëshëm, të falenderuëshëm dhe të duruëshëm. Allahu Gjallahu Ala ku në nërgën sëprova. Fatë kjecështë, shumice njerëzve armicojnë sëprovat, ndërsa ato bartin mesajën mitësore nga Zotë i gjithësisë. Allahu të dëshiran, o robi i Allahut, përmesë kësaj sëprove të dëshiran me të bartë, dikun ku Allahu të dënë me të parë. Uh, ti,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 Para më ndej përshemund një profesor në shkollë. Të don të respekton dhe ende pa ufutim ka përgatitur për ty 10. Ai ka përgatitur për ty, a do më thon këtë notë? Po nuk mund të e hab falas. Po duhet më të bë do ca pyetje. Dhe ai tash po të pyet. Mirë, po cilëtitë dhe cilësia për rritja nuk kanë përputhje me notat. A çfarë bënai? Ti ston do pyetje këtë e kështu ti duket po sa po më dhënën këy burr. Ma lë të lirë. Ti duket ngarkes dhunim. Në sa ka për me tarës, e të arsyet u notën. Jo pse do të më të mundu. Ja se ka pregadit ti abdesha. Edhe Allahu xhellahu ila ka pregadit shpëlim për rubin e ti, ai e don rubin e vetë që s'e ka krijuar. Porubi ti, në provim nuk po dace duot. Në provimin e falërimit ti s'i mangët. Në po falërim si duot. Nuk po flet si duhet, nuk po ndihet nga brenda si duhet. At Allahu Xhallahu wala partin dihum ora ktireu betashkriat. Të marrat notën e përgatitur ia dërgon të sprova. Daj të sprova kjo mesazh në përë, vet. Apo ky mesazh thot orbi i yeah, Allahut që ko, ka shumë kohë, apo që nuk e lëtuar për Zotin. Ai ka ardhur ku që besalot është të çesh për Allahu Xhallahu wala. Mesazh e lexon. Po Allah Zot e vërtetërs. Subhanallahu Allahumma fa Bishnë se i gjithë dhe dhirë lëtë. Aro bimë kako që nuk këdonë sadak. Këheru për mu të të ndihmash dikujtë. Vjenë vjen sprova. Apo mesajë i qartë. Shkruante. Po ditë e të lezaj. Gjithë dhe sprova është mesaj. Që përmes ati mesajë i komunikën Zotë i gjithësis më rapë të ti. Të sesht, nuk dhe së njerës fatkecështë i hudërë mesajët. <të> I fshinë mesajët. Dhirë të tyre është që ta rikëthejnë qëtsinë në rahatinë, pa përfiturën nga mesajshë. Këta e në të prihuarit. Nësa ka dësatë të tjerë që thonë e kuptuam Zotë i Ziz. Po, e kuptuva. Dhe hecë në rrugën e duhar. Andaj, fjole e kuptuva do të thotë se diri më tani pas në kështë kuptuar. A tërësi duhet vërtet të futemi, më thëmë, praktikishtë? Kërbi e fjellet si ta kuptojnë të finë Allahot, azogjel, pasi përmenëm se që farë Fajte. duhet të kuptojnë, tarë, si ta kuptojnë, dhe këtu është teme gjatë kjo, por unë më ka pëlqyrë në këdrejtim një nga djetarët bashkohor, që shumë shkort, por subhanë Allah, shumë qartas e ka përmendur se si duhet një musliman të kuptojnë të finë Allahot, azogjel. Kjo është, pa të shumë, shumë e përgjithshme. Në qelësit. Po, qelësit. Pasë e detajet në besën për sërimet e tjera. Qëfar, tha e kështu? Tha, qëfar në duhet feje? Për të uzuar, për të orientuar. Apo? Feje është, ose, si kërët e kemë për me në, në fillim, ose të ne e mësën rrugën, ose të ne e shpallës rëzicet. Në të ka duhet të shkojmë, dhe përgjith r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 komponenti parë është të jetë gjithë të përfshirëse. Një hardë që është e mangët, e cunguar. Parëmendo për shumë një hardë që nuk të të regon ty se në këtë vend është këtë qytet. E cungume. E cungume, cungume është, e të dëvjen, e të qëriën të, të, të tanë. Mm. Edhe kështutë musliman për të kuptu finë, drejtë, nuk duhet të kjenë qase selektive. Nuk duhet të kjenë qase selektive.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 Por dikush që ta kupton se feja e Allahut është lufta, xhihadi, apo ndërsa morale se mërancitet Islami, kjo është këç kuptim i besë. Dikush e kupton se Islami është të kesh raporte të mira me ju muslimanët dhe kjo është shumë i theksuar, ndërsa me muslimanët është katastrofal, apo atë kjo këç kuptim? Thejën se kushti i parë i hart është jet gjithëpërfishse. Krejt është fill. Edhe kjo është fill, edhe kjo është fill. Për kushtin e parë. Kushti par. i dytë është që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 është por do një kundëter. A ndaj duhet që të kenë vënë në duhur. Ktu për shembull ka lum. E famëndim lumin. Mi pa paramendon të gvanë ni lumet këlem lume zbrast. Dhe ne mendojmë se ne jemi të etur. Kërkojmë ujë, ujë, ujë në hartë kë. Bëva të shoh se ka ujë. Ose për shembull hartë të tusi ka ujë, edhe tu nuk ka. Dhe ty nuk ka ujë. Nuk kanë vënë në duhur. Jo ujë po, por këtu. Nëse hartë është këtu. Ne në ato duhet të vendë duhur o musliman. Për ta kuptuar fein drejt duhet gjërat të vendosen në vendin e vet. Sikur se i ka vendosur Allahu dhe i dërguari i Tij sallallahu alajhi wasallam. Ajo që është e rëndësishme e rëndësishme, ajo që është më pak rëndësishme e mbetet më pak rëndësishme e kështu me radhë. Gjithdo ka usht në kadertim mm -hmm. për të anë kuptim. Dhe e treta që ka bë më kuptimin e 85, nëse nëse e e e, e marrëm shembull hartën, apo mm -hmm. duhet ta kenë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 Malsin e dur. Çfarë nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton se nganjëra për shemb, ë, metropole i madh të prezentohet në formë të fshatit. Ajo është, edhe në vend e dur është, po a, a na jep neve sinonës është metropol, me është kryeqytet? Jo. Ti i din shumë buket në fund të hartës, apo janë ato shenjat i shenjat Dalusa. Shen. Ky kjo, kjo shenjë është për fabrikë. Ky shenjë është për kryeqytet ndaj posa sheshe shes është i mal, pastaj kur i çitet, më nuk mund të jet për shembull Prishtinë apo Tiranë, sikurse për shembull Madhësia e Washingtonit ose Brukselit ose Parisit këtu më radh. Nëse nuk kemi hartë orientuese, kemi atë ne hartë orientuese. Dhe kështu edhe sheh radh. Ne morim Kur'anin, apo Kur'ani është ai natyrë. The Aisha kaden madhsi Allahu jera ve Kur'an, apo i futim në zemrën tonë. I kalon rën si kaq të madhe, me të njëjtën madhësi e futim zemrën ton. në këtë tjën, nga Korani, dhe zemrën tonë. Mirpo kanjerë ne këtë bartje nga Kurani, dinë në zemrën tonë, po pasojnë këtë rregull, këtë kuptim, këtë koncept të fesë, po pasojnë zmadhim të çepruar ose zguglid të çepruar. Dhe gjithë në emër të fesë. Të gjithë në emër të fesë, fatkeqësisht. Andaj po përdorun këtë kuptime. Për këtë arsye, për ta kuptuar fen drejt duhet në ka gjithë përfshirje të tër asaj që është e fesë dhe ajo është çka është në Kur'an dhe Sunet. Ato çka ka përmend Allahu dhe pejgamberi mbetet. Mbetet mjekra, mbetet hijabi, mbetet miswaku, mbetet tauhidi, çdo që mbetet. Qase nuk ka det as kur të derogon apo anulo ndonjë pas çka vdik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kështu që mbeten të gjitha të përfshirja. Mbeten në vendin e duhur, veriu është veri, jug është jug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 orientohet nuk mund të humbur me Lena Latzaj. Nga sa e ka kuptuar mirë, ku duhet të shkoj? Dhe si duhet të shkoj? Dhe çfarë mirë duhet të përdor për atikushnisë? Çoho ne mungan kjo hartë në realitetin tonë. Po kjo hartë më mungan. Dhe fat keq është po kemi harta ndryshe. Unë kam një hartë, e ka një hartë, e ka një hartë dhe kur padrejum si musliman, kur padëshirojmë si musliman, ta shkojmë do ku çdo kush po e nxjerr hartën e tij, do të them, këtu ka lomë burra, këtu mund të pushojmë atë, nuk ka lomë, këtuçi ka çan. Këtum, duhet lëndruar diku në në koma sociana slum ku pasheniu harta të ndryshme që po na shërbojnë për leje mos pajtimë për çore ta unifikojmë hartën atë bashojmë njëri-njëri që digitalizon hartën apo? apo dhe pastaj të ecim në drejtim të duhur duke iu referuar kësaj harte kjo hartë na shërben si model se si duhet ta kuptojmë ifën e Allahut azza w jalla e përthetues dhe nuk doja pa e kaluar diçka më thën meqëse kemi këtë hartë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 Dhe, Allah vë thëtë sët, u a plecova njove, fëjnë të uaj, ashtë të plotë. Vallahi, betom në Allah vë në madhë, sëtë për të vindë të Muhammedis al-Sallam, al dhëtë ishte kërëan, dhëtë ishin këto adithë. Pa levizur gjën nga venet jure. Nuk ka nevojtë televizit ajetja pa adithi. Nuk ka nevojtë të modifikohet Kuran e ja Asuneti. Por ka nevojtë të përmjësuat Mënyra jolet kuptuarit dhe çësja jon për ballëtej të Koranit des bekamerit sallallahu alaihi wasallam. Andaj na mungon niyeti që e përdorim për ta kuptuar fen. Do të thotë se kjo më kanë më e për të shtuarra ashtu si të, të pastruar. Dhe ata që thonë se këto janë të, të papërshtatshme, kjo është një deklarat shumë e rrezikshme që njerëzit e tillë mund të kushtojnë dhe të dalin nga feja e Allahut azhajal, nga se Allah thotë ela je ja, aleu men khalaq wa huwa al latif al khabir anogdin aiçe ka krijuar se çfarë kohë do të jetojmë ne anogdin ai se çfarë kohë do të na vijë neve i drejtë Allahu do valla a thua valla Allahu ti ka munguar dia se do të zbuluohet kompjuteri, telefoni këtu më rad po kush valla ka mungsuar njerëzve kët pas Allahu a djellalu andaj përzire këtu djirave në vendi ku nuk do të përzire na bën një përshë shumë pashë shumë të helmuar që pastaj helmon zemrat tona dhe helmon dhe logjikat arsyetona do na bën pasojtimi të humbur devjuar të mos dimë ka të shkojmë. Ndërsa vet ata që janë mall me problemet e njerëza, më de kolonka muslimane kanë dëshmuar sikur se Bernard Shaw, filozof i njohur anglez, çfar thot? Po të ishte sa'd Muhamedi sa. Shikoi që kjo dëshmi thot po të ishte sa'd Muhamedi alayhi salam. Salallahu alaihi wasallam. Më një për për një kohë so pihet një kafe dashuronte problemet e njerëzimit. Nuk tha duke modifikuar, duke jo ja, jo ja, me këto që ka ardhur. Jan njoftueshme. Na periuk kur shumë të shkurt, sa pihet një kafe. Kjo dëshmi e një njeriu që ka jetuar në Perëndim, në problemet e njerëzve, ka tentuar të shtjellon, zbërthën, sqaran dhe në fund të fundit kjo ka qenë dëshmia e tij. Kjo ka qenë përfundimi i ti. tij. Në qoftë se ju muslimanë kështu dëshmoin.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 i vetmi problemi që është, është që ne nuk e kuptuar mirë drejt fenë. Po dishim kjo është fillim. Duke falendëruar dhe për Allahun të shpëlej gjithëmirat oj. ndepresim bisedën për ta kuarë në yes. të keq dash. Allah më ndërroftë ti, ti Allah usulift. Aminat. Të nderuar miq, jemi në fund të emisionit Rruga drejt Allahut, ku trajtuam temën rëndësia e kuptuarit drejt fesë. Në fenë kemi çdo gjë dhe realiteti për të rregulluar nuk është në asnjë vend tjetër. Vetëm të kuptojm fen drejt.